Ia zer lortu dudan? Bé, bueno, pues, lortu dudan izan da, espero nuen, baino aportuak gehiago. Ze... Azera batean, ba, Euskara ikastea, Euskara esmentxatzea, eta hori guztia lortu nahi nuen. E, behin lortuta, beste... Pastakit, ideia bat izan nuen, bai, ez bakarrik neuretzako, orianik neu pertsonal mailan zer lortu nahi nuen, bai ziketa, nola lagundu beste Eta hori izela eta bazinitzen ba e, irakaskuntzan. Zerazira batean izan nintzen nahi kako ardua duna, baina bakar, bakarrik eraketan parte hartzen duen, eta karrikako hain zeraren goko horrikatik zera guztietan, baina gero, e, ez zen nahikorik kolik niretzat eta hutsi nion e, ardua izateari irakaskuntzan aditzeko. Eta ja horrekin lortu duen beste, beste mogatxo bat edo. Eta gero handikorrak, pues, pues, jubilatu arte, esan eh, berdua jubilatu dei e, eta bueno, pues, e, lortu nuen, espero nuen, baino asko zahirago, baina askoz geiago, baina orain gikere, pues, herriko herriko jendeari nola lagundu, donol sitio laguntzen, eta bueno, korrikaia dela ta, pues, basaitzeko, kontaktuekin, eh? Uhum. Jendearekin segitzeko betiko jendarekin eta jende berriarekin jakina. Ta bizitza osoa euskaraz egiten duzu, Surinburuan. Eh, duzu. bo, euskaraz eh, lanian batez ere, laguneekin, hainbat laguneekin ere, eh, beste lagun batzuek ez dakite eta bueno, uhum. batzuetan ere tarteka marteka batzuetan euskaraz, etxean ere etzeko gehiena okupadakigu eta bueno, gurasoak izenezik, baina horiek daude eta hamuk ere etxe egiten dugu, baiettzean bai lagunekin kalean eta aldudan, e, zera moment guztietan batez ere. Erakunde publikotara joaten izenean ere saiietzen naiz euskera. Mm -hmm. e, euskeraz galdetzen eta niri ere euskaraz e, ba, erantzuten ze hori da egin beharreko kontu bat. Euskararen presentzia zeurttu behar daaldeko guztietan. Ba, aldea alde handia dago, hasiera lehengokorrikan asteko,